Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 78 Eide Păli își desfăcu mâinile diafane așa cum fac fecioarele în fața lui Dumnezeu și cu o voce înnecată de lacrimi spuse Așadar, stăpâne, mă părăsești? Eide, Eide, tu ești tânără, ești frumoasă, uită-mi până și numele și fii fericită Bine, răspunse Eide Poruncile tale vor fi îndeplinite, stăpâne Îți voi uita până și numele și voi fi fericită Și dându-se un pas înapoi, ea se pregăti să plece Doamne, strigă Valentan sprijinind pe umăr capul toropita lui Maximilian Nu vedeți cât e de palidă, nu înțelegeți cât suferă Eide îi spuse cu glas sfâșietor De ce vrei să mă înțeleagă, surioară? El îmi e stăpân, iar eu îi sunt sclavă. Are dreptul să nu vadă nimic. La auzul glasului acestuia, care îi trezi până și fibrele cele mai tainice ale inimii, Montecristo se înfioră. Ochii lui întâlniră privirea fetei și nu putură să le suporte lucirea. Doamne, doamne, spuse Montecristo. Așadar, ar putea fi adevărat ce mai lăsați să bănuiesc? Ei de, ai fi fericită dacă nu mai părăsi?" Sunt tânără," răspunse ea cu blândețe. Iubesc viața pe care tu mi-ai făcut-o întotdeauna atât de plăcută. Și mi-ar părea rău să mor." Asta înseamnă că dacă te-aș părăsi, ei de, aș muri, stăpâne, da." Deci, mă iubești?" Auzi, Valentan, mă întreabă dacă îl iubesc." Spune-i tu dacă îl iubești pe Maximilian." Monte Cristo simți cum îi se umflă pieptul și cum îi crește inima. El își desfăcu brațele, iar ei de pe repezi la pieptul lui strigând. Da, te iubesc! Te iubesc cum i-aș iubi un tată, un frate, un soț! Te iubesc cum îmi iubesc viața, cum îl iubesc pe Dumnezeu, căci tu ești pentru mine mai frumos, mai bun și mai mare decât toate ființele!" Atunci, facă-se voia ta, îngerul meu drag!" Răspunse Montecristo. Dumnezeu care m-a înviat și m-a făcut să-mi înving dușmanii, Dumnezeu, văd bine că nu vrea să pună căința la capătul izbânzii mele. Voiam să mă pedepsesc, dar Dumnezeu vrea să mă ierte. Iubește-mă, Eide, cine știe, poate că dragostea ta mă va face să uit ceea ce trebuie să uit. Ce tot spui, stăpâne?" întrebă Eide. Spun că un cuvânt de altă tău, Eide, m-a luminat mai mult decât 20 de ani din înceata mea înțelepciune Nu te am decât pe tine în lume Prin tine mă simt iar legat de viață, prin tine pot să sufăr, prin tine pot să fiu fericit Îl auzi, Valentan, strigă Eide, spune că ar putea să sufere prin mine, prin mine care mi-aș da și viața pentru el Montecristo se reculese o clipă am întrezărit oare adevărul? întrebă el. Doamne, ce are a face? Răsplată sau pedeapsă? Îmi primesc destinul. Vino, Eide, Vino! Și trecându-și brațul pe după mijlocul fetei, îi strânse mâna Valentanei și dispăru. Se scurse aproape o oră în decursul căreia, cu respirația îngreunată, fără glas, cu privirea fixă, Valentan rămase lângă Maximilian. În sfârșit, ea simțit inima bătându-i, simți un suflu nespus de ușor deschizându-i buzele și slabul fior care anunță reîntoarcerea la viață trecu prin trupul tânărului. În sfârșit, el deschise ochii, la început fix și privind în gol. Apoi, vederea îi reveni precisă, reală și odată cu vederea îi reveni simțământul durerii. — Vai, strigă el deznădăjduit, tot mai trăiesc. Contele m-a înșelat. Și, întinzându-și mâna spre masă, apucă un cuțit. — Dragul meu, spuse Valentan cu zâmbetul ei încântător, trezește-te și privește spre mine. Maximilian scăpă un strigăt și, aproape nebun, nevenindu-i să creadă, orbit ca de o viziune cerească, se prăbuși în genunchi. A doua zi, la lumina primelor raze ale soarelui, Maximilian și Valentan se plimbau la braț pe țărm. Valentan îi povestea lui Maximilian cum Monte Cristo apăruse în camera ei, cum îi destăinuise totul, cum o făcuse să atingă crima cu degetul și, în sfârșit, cum o salvase ca prin minune de la moarte, lăsând să se creadă că murise... Ei găsiseră deschisă ușa peșterii și ieșiseră. Cerul mai păstran în lui ultimele stele ale nopții. Atunci, Maximilian zări la umbra unui grup de stânci un om care aștepta un semn ca să se apropie. El îl arătă Valentanei. E Jacopo," spuse ea, capitanul iahtului." Și-i făcu semn să se apropie. Ai să-mi spui ceva?" întrebă Maximilian. Am să vă dau scrisoarea aceasta din partea contelui. Din partea contelui, șoptirea împreună cei doi tineri. Da, citiți! Maximilian deschise scrisoarea și citi. Dragul meu, Maximilian, o corăbioare a ancorat pentru voi, Jacopo. Vă va conduce la Livorno, unde domnul de noartie Își așteaptă nepoata pe care vrea să o binecuvânteze Înainte de a te urma la altar Tot ce se găsește în peștera aceasta, dragă prietene Ca și casa mea din Champelize și micul meu castel din por Sunt darurile de nuntă pe care le face Edmond Dantes fiul Fiului patronului său Morel Domnișoara de Vilfort va binevoi să primească o jumătate din ele, căci o rog să dăruiască săracilor din Paris toată averea care îi rămâne de pe urma tatălui ei, ajuns nebun și de pe urma fratelui ei, mort în septembrie împreună cu mama ei vitregă. Spune-i îngerului care va veghea asupra vieții dumitale Maximilian să se roage uneori pentru un om care, asemenea satanei, s-a crezut o clipă egalului Dumnezeu, și care a recunoscut apoi, cu toată umilința unui creștin, că puterea supremă și înțelepciunea nemărcinită sunt numai în mâinile lui Dumnezeu Rugăciunile ei vor îndulci poate remușcările pe care el le poartă în fundul sufletului În ceea ce te privește, Maximilian, iată tot secretul purtării mele față de dumna Nu există nici fericire, nici nenorocire în lume Există doar compararea unei stări cu cealaltă și atâta tot. Doar cel care a simțit nefericirea cea mai cumplită e în stare să simtă cea mai mare fericire. Ca să-ți dai seama cât de bine este să trăiești, trebuie să fi dorit să mori. Trăiți deci și fiți fericiți, copii dragi ai inimii mele. Nu uitați niciodată că până în ziua când Dumnezeu va binevoi să-i destăinuiască omului viitorul, Toată înțelepciunea omenească va fi cuprinsă în aceste două cuvinte. Așteaptă și nădăjduiește. Prietenul vostru, Edmond Dantes, conte de Monte Cristo Când citi scrisoarea care îi anunța nebunia tatălui și moartea fratelui ei, moarte și nebunie despre care nu știa nimic, Valentan păli. Un geamăt dureros îi scăpă din piept și lacrimi îndurerate deși tăcute, I se rostogoliră pe obraji. Fericirea o costase scump de tot. Maximilian privi neliniștit în preajmă. Oricum, contele își exagerează, mărinimia," spuse el. Valentan se va mulțumi cu modesta mea avere. Unde este contele, prietene? Condu-mă la el." Jacopo întinse mâna spre orizont. Cum? Ce vrei să spui?" îl întrebă Valentan. Unde este Contele? Unde este Eide?" Priviți," spuse Jacopo. Ochii celor doi tineri se ațintiră pe zarea arătată de marinar și pe linia de un albastru închis care despărțea la orizont cerul de Mediterana, ei zăriră o pânză albă, mare cât o aripă de pescăruși. Plecat?" exclamă Maximilian. Plecat! Adio, prietene! Tată!" Plecată, șopti Valentan. Adio, prietena, Adio, surioară. Cine știe dacă îi vom mai revedea vreodată? Adăugă Maximilian, ștergându-și o lacrimă. Dragul meu, îi răspunse Valentan, nu ne-a spus oare contele că toată înțelepciunea omenească e cuprinsă în aceste două cuvinte? Așteaptă și nădăjduiește. Sfârșit. Ați ascultat romanul Contele de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, a citit Crainica Sofica Scarlat.